Такими самими фігурками оздоблюють цілий коровай навкруги. Нарешті кличуть кучерявого або вірмена, цепто парубка, що має кучеряве волосся, ознака щастя, щоб він вимів віником піч, а потім всадив туди на лопаті вже готовий коровай. Після цього ще співають, скоро скоровай спечеться, виймають з печі та урочисто носять в комору. І після того, коровайниці, повернувшись до хати, разом з чоловіками беруть діжу, підіймають її перше вгору, стукають нею об сволок, цілуються на хрест, носять діжу по хаті, співаючи пісень, що мають цілком еротичний характер. Як наприклад, а піч наша та бика привела, а припічок та телушечку, а запічок ягнушечку, а коцюба та яєць нанесла, ступа на яйцях сиділа, а помило кут-кудахкало, тощо. Вінчання, що звичайно буває рано в неділю, відбувається якось цілком поза всім етнографічним весільним обрядом та зовсім нічим з ним не зв'язане. Ранком перед вінченням більш-менш урочисто розплітають косу молодої. Це робить конче нежонатий, рідний її брат або брату других. Притому її в останній раз зачісують по-дівочому, вплітаючи їй на цей раз в волосся скільки грошин шматочки хліба, скільки зубків часнику та замочуючи волосся олією з медом, як це робиться і у ведичній Індії. Потім молода просить благословення у батьків та у всіх своїх родичів, кланяючись кожному з них в ноги, цілуючи їм руки і ноги та тричі з ними цілуючись у губи. Потім з музиками та співами Весільний поїзд вирушає до церкви, перед якою музики та співи припиняються. Після вінчання всі вертаються додому. Часом у дворі на них чекає діжа, і тоді молодий з молодою мусять тричі обійти навколо неї та пройти потім ще під віком діжі, що його тримають батько і мати, якомога вище над своїми головами. Цей останній обряд дуже наближається до обряду проведення молодого з молодою під ярмом у старовинній Індії. Відокремленість церковного вінчання від усіх інших обрядів українського весілля навряд чи треба окремо пояснювати. Із правила митрополита Івана Можна бачити, що ще в XI столітті прості люди брали шлюб без церковного обряду, вважаючи церковний шлюб обов'язковим тільки для князів та для боярів. Так само було і пізніше, і це викликало обвинувачування та ріжні суворості з боку церкви. Митрополит Максим у 1283-1305 роках вимагав, щоб примушувати селян вінчатись у церкві. Згодом вінчання в церкві стало обов'язкове для всіх. Але все-таки люди вважали, що тільки виконання народних шлюбних обрядів має дійсну силу та дає право на шлюбне співжиття. Ще за царювання Єлизавети Петровни року 1744-го Святий Синод вимагав, щоб на Україні брати з молодого та молодої перед тим, що як вони вийдуть з церкви після вінчання, писане зобов'язання, що вони не розлучатимуться та матимуть шлюбне співжиття. Сліди підтвердження цього наказу ми маємо в одному документі 1789 року. Але народне переконання і досі ще вважає, що не церковне вінчання, а весілля дає право на шлюбне співжиття.